Uh, egitu urratze urtia izan da, eta uh, wain danik hat, uh, lanian hasiko gia, egiazkiz egiazkiiz uh, um, plangitzak uh, uh, sohtuko dira, politikak uh, asmatuko eta bideatuko, eta hoi da egiazko lana eta interesgarriena wain, uh, agituko. Ba, Sibioako deja esparti netxe hoi uh, begain hartu du herri galkargoak eta jerekitzen du lannean beren uh, beti edo deja badute uh, uh, eranik uh, herrialkargo horren barnean sartzian eh, sartzu egia etxe handiago bat eta bena eh, hoi da bena etxe hoi eh, zinez anturatu ikzen, eh, zenta eh, kostaldeko bi komuniteta gloak behitzen jatanik eh, hegoaldekua eta, eta akba izenekua, baiunakua eta joiek beitzen struktura handia eh, eh, kalitatezko eh, tekniklai janitz, eh, eta, eta joiek dela medio goe projekatak, si behun dutugun projekatak edo ideak uh, zineza izago bideratzen edo asmatzen lehenik eta gero bideratzen aldutug eta hoi da guetako indar handia Gau hori ganduta bezala, uh, ene mintzaldien, uh, gehu ideea behar da, uh, gehu behar da uh, ideea jamaile. Behar badaxi si behun uh, um, ideea eskasta batzela, uh, nuti nahi den jentetzia ikusiz nula gutitzen den batz batxa, ez da beste lanik eh, nahaldu dugu baietziak arabiritzen, nahaldu uh, hobetzen nahi duguna hau, um, behar da ideea jente heben uh, egonazteko, heben biziazteko, ez da, Ez da mugeren edo edo, edo orzaisen izati, orzaisen bizitzen alda edo mugeren bizitzen alda eta lan egiten maionan. Heben, 12 si bi bon bizitzeko, atarratzen maulen edo shantazien edo omizepian, behar da heben lan egin. Eta goe déjà fioa, gugien haitetsi shotilen uh, déjà fio handia, da heben nula, heben lana sortu, etxeki eta eta goe gazteia heben etxikitzeko. Uh, urteko bilan uh, eskor bat, zerbait edo? Sorpresa eskor bat edo? Eskorra uh, behar bada zahle esago plantatuko ginela roi uh, mm. behar bada fein nik ez dut gaita baikorri baizik ikusten zorgiten uh, bada, mena, mm. mena, mm. mena eskorrak ikusten dut nik bai um, etxe handia dela eta handi dela iketxia pesiago dela mena pesuiz Zaten badae, eh, indartxiago da ebai, ordin, bo alde, alde hiljuna, balin bada, bada alde argi ebai besta alde. Geo, beste, haike beste, beste bat eh, ez da herrialkargo hau sortu eh, ahobatez. Ordin, eh, bazien, eh, hamaretak zazpi alde eta beste hamaretak hiu kuntre zienak, eta kuntre dien hoiko, eh, Oro, wano uh, minzo dia, wano trabatzen aidea, wano luzazten uh, estabadak. Bon, al dikal... Alikal gego gehiengo agertzen da, zenta ezta dituzte inexus kanbiatu, menmenuen edo ideia z kanbiaatu, behar bad da kontrako zummaatu hai hemekkimek ikusten uh, ikusten diez zeba den hoik uh, alkaek izatia, Menna horrek behar bada ezt bad zum du latzen latzen behi bestelan uh, oro har uh, uh, uste du tresna baddugula gego da tres na nula jaabiltzen du gen guk uh, tresna jabiltzalik.